شمعت فرحة تضوي قلوب ولك الغنى بحلى قروب مهي برسي تذيطن محمدي صلى الله عليه وسلم حديثي نشه ترسمتن <تصفيق> أبو هريرة انجا يدرغم ياللهو تمحمدي صلى الله عليه وسلم كوه برسيط بباس برسيط نيران در برسيط مهي طالة مهي تصورة پر بسمتارين فاطمه محمد صلى الله عليه وسلم ورضا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس نصد شيرون تباش نيريو مي پاسور اوكيو okay, بيس okay, okay, okay. ايليجراتوس تتلوه كشطو مسا دشيرون تيش نيريو مي پاسور نالبوت ورضا بما قسم الله لك بايتهو وكناتشو ما عطى الله تا كاندا Pajtohu edhe knaqëma atë që Allahu të kënda. Dukë e pasë për asyshë, ata se shumë prej polemikave në mesin e gjemateve, shumë prej muhabeteve dhe idhnimeve, shumë prej zankave të njerëzve, shumë prej probleme dhe të njerëzve të ullzumë, e kuma njerëzit të qëllet nuk janë të ullzumë, i kanë prej kësaj, se ata, njërju, nuk pajtohët dhe nuk nachët me atë që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka në e ka ndaneve. Ajo që ka quhët në gjuën tonë kismet isha Allah. Kismet është ndarje e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kisme, ajo ndarje e Allahu gjellë wa ta'ala për zdojnë janë nga bitë ademit, për zdojnë janë nga bitë ademit, me miliarda njerëzi, të si le tjetojnë nësi përfaqën e tokës, vëllahi, ka vend të Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllahi, Allahu gjellewala ka kriju e vend në gjennet Për zda janin prej bive të adhemit I po do prej bive të adhemit nuk edojnë gjennet Do prej bive të adhemit nuk edojnë gjennet Andë edhe kështun hadith E ka cilsu Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem Purën e njenu të istilishkon në gjëhenem Kullu ummeti Jedhërune lë gjennë Illa me i eba E gjithë ummeti im do të hyjë në jet përposht një jetë që nuk don. E i thon, o i dërguar mi i Zotit, a ka njerëz që nuk dojnë të hyjnë në jet sa po? Men ata ani dher el janna, u men asani faqad aba. Kush më respekton mua do të hyjë në jet e kush refuzon e kush nuk më respekton mua vetëm se nuk don më hyjë në jet. Problemet që na darrin në këtë botë për fëmijëris, apo për jashtë edukata që fëmia e merr nga familia e vet. Për problemeve që lindin në familje, për probleme që lindin në shkollë, për probleme problemeve që lindin e për në promohall. Në shumicën e rasteve ska cilësim më të qartë për problemin që e ka njëri se ai nuk pajtohet, nuk kënaqet me agentin të cilen është. Wallahi ska pasur rimat më të madh. Ska pasur rimat më të madh. Njeriu më i pasur në botë është ai njeriu i cili pajtohet me çka që Allahu e ka dhënë, prej pasurisë, prej mendjes, prej gjendjes, prej vëndit ku jeton, prej shtëpisës së vet që është. Dhe sëndet shumë të që na njerëzve, neve njerëzve nuk na dalin se vetë dhe nuk pajtohet njeriu me çka që është. Që në shumicën e rasteve neve mendojmë se vetëm kur dal në gjuhën e vet njeriu thot "Ah, që Allah i çka na bën i neve", mendojnë nëna se vetëm në këtë rast ti ky person nuk kanë iknaçt. Dhe nuk kana i pajtum, në nuk kanë ai pajtuam. Jo vëllazër. Ajo manifestohet në shumë në shumë gjendje dhe në shumë raste. Në veçantë kur njeriu nuk dëshiron me pranuat vërtetë. Në veçantë kur njeriu jeton me andra. Në veçantë njeriu kur i zgjat qoftë vetë më shumë se gjofin që ka. Kur e zgjat dorën në vendin e ajo dorë. Kur zgjat duhun në vendin e jetë duhur. Kur është datchkimin e vet, në një vend jo duhur. Dashin një dëshorot në shumë preseneve dunjos. Prandaj i dërgojmë Allahu sallallahu alejhi vesallam këtë parosi, na pas ka mësuave se nëse dëshirojmë me çën njerëzit më të pasur në botë, qarda bima qasam Allahu lek. Kënaço, ma atsha Allah të kandaj. Wallahi Allah të kandaj bukuritë të mirë, fizionomi të mirë, mendje të mirë, kohë të mirë, rend të mirë, shërit të mirë. Madje كوزو الله جل وعلا ويوزو كوزو الله سبحانه وتعالى دا تقابو براي اوميتو تاتمير براي اوميتو توماميد صلى الله عليه وسلم دوش ماوكنوش معط ان شاء الله وتا كان دا براي نومرت والله قاينز سي كان تولها ما شو قاينز سي كان عند ماتمير شطبي ماتمير بو نو كان ماتنيستي نو كان ماتنيستي اس نو كان مات پاسو اس نو كان مات پاسو Dhe shenë budhële kite iblisi imankum dhe ademi sërallahu arijo sëllumë Iblisi, kanë betë iblis Dhe u shtartë iblisit kanë më betë, u shtartë e iblisit Të shëjtanit të madhkum Dhe dhe qëkënë në gjehenim Nga se nuk janë të pajtum me qatë që Allahu a kanë da Nuk janë të pajtum me qatë që Allahu subhanahu a kanë da Ebu Gjehli kanë betë me shirkun e vetë Se nuk ka qenë i pajtum me caktimin e Allahu subhanahu a ta'ala Më ndaj dhe ka thonë firën e vetë Kër është pitë nga djali i motërë së vetë E pëse nuk ka pranun islami në obë gjahil Ka thonë Vite me radhë neve dhe fisijë Muhammedet s.a.ll. Një meshtinje Për parin e mekkës E tash ata e nëzërë një pejamer E neve fisijon Benu mëkëzum nuk ka pejamer Qëka me bon? E dhe se ka pranun islami Nuk është knaqë Me ardi në Muhammedet s.a.ll. Nësë këto fjallë që i thomë nuk kanë të bojnë vetëm me njerëz të cilat nuk janë të ullzum. Kan të bojnë prej xhallarëve derte më i dopti. Është do problem që na lind neve. Na lind prej asaj se nuk jeni të pajtuar. Nuk jeni të knaqt. Edhe që op knaqsi dhe pajtim. Me atë Allahu xhelahu ta ta ta qacaktuar ta kandah. Ëh ndonjëherë është të pjesëreshme. Në herë, njeriu pajton 50%. 75%. 9%. 1% pak janë ato njerëzi dhe problemet lindin asën kërë njëri do në me regulu të qka që Allahu Gjellale edhe ka, e ka regulu që Allahu subhanët e ta të ka caktue po a e vërtet ma të logikën e vogël ma të mendin e vogël që na e kemi sa trupin e vogël që e kemi sa fuqin që dop që e kemi sa inteligencin e dop që e kemi ma të mendin të në të vogël në njëherë me ndojna me mëri ma shumë dhe ndojnë njëherë Dhinë propozimet të ndalume Dhinë propozimet Në të cilat propozimet ka vjatë kuqe Nuk godhën njëri më shkel Ka alarme Ka alarme Të cilat alarme janë problem Nëse shkelem Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala njëri me kalam të ljër në dunia Andhejnë e Kuran Allahu Gjellar ka thonë Femen sha e fali u'min Omen sha e fali ekfur Në këtë botë Kushtë donë? Letë besën? Kushtë donë? Mosë besën? Shkeli vjetë të kuqe, së ka problemë Mund është Mishkel. Mund është me thon çka dush. Andaj Lazar, në shumicën e rasteve vendimet në jetë që i marrin njerëzit ushiedhin probleme të shumta. Vendimet që i marrin njerëzit ushiedhin probleme të shumta, nga se kanë vendosur gabimisht, në më, në mënyrë fukareske. Kur them në mënyrë fukareske, nuk do të them se fukara ka xhep. Mund ndonjëri pasur në xhep kur një vendim që merr njëri u të ardhmën për shembull sikur që është martesa sikurçi është shkollimi i fëmijës sikurçi është zhvillimi i jetës në të ardhmen për projektet që kanë bën 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet etj. në radh kemi një jetë në vendime të cilat nga të cilat vendime varet edhe jeta jone. Madje varet xheneti dhe xhenhemi jot. Madje varet xheneti dhe xhenhemi jot. Pra shumë vendime që njëri i merr në dunja në ato momente aban me vendosë duke anu kaca jo që nuk jam i pajtum shumë, nuk jam shumë i krashtë ve gjendjen time andeve vëzër sahabët e pe Amerin sallallahu a rejë edhe musliman të parë kën pasë hoqë a lara po sahabët e kën pasë pe Amerin sallallahu a rejë edhe atë të kën shkuta aj dhe janë konsultu janë konsultu për ato vendime që i kën marë nga se ato vendime ka mundësime qenë shumë gabushme për njërion ato vendime Ka mundësime që në shumë gabushme për njeri unë E në dhe qënti nëse ato i vendosë në suaza Dukë e u bazu në ata se Unë e vendosa Se se si jam i pëjtum Sa so, so gabime të cila i ban njeri unë E i bje pishman Në dunion ka mundësime Ka mundësime nuk e di njerëzit gabimin që i ke ban Ama i gabimin do të delt për Allahu Gjellewa Ale Wallahi dijen i vlazër Se të gjitha problemet që i ken njerëzit përmi kokë E ato probleme ndo njëherë i qëj njërëzë edhe në gjehenem Ato probleme njërëzë i qëj ndo njëherë edhe në gjehenem Janë pre asaj se ata nuk janë të knac me gjendjen e vetë Wallahi, dijen i dhezër Se ka njërëzë të mirë që kanë jetu ndunja, kanë shkun kan në kan gjehenem Ebu Talib jo konë njëri, njëri mirë, nuk o konë njëri keq Aja i pejë amërit së Allah, o konë njëri mirë, nuk o konë njëri keq Nuk ka qenë i pajtimit me gjendjen e vetë N past frigo çe njerzit pas dekës mos t'ajbojn mohabetin e ndroi fenë e babas kjo e bosebeb çe aj më vdek në kufër kjo e bosebeb çe më vdek në kufër pas frigo çe njerzit mos thonë se e ka ndruar fenë e babas sa njëri në ndonjë nuk e pranon istamin se frigohet mos të njerzit se e ka ndruar fenë e babas sa njëri nuk hin sunet nga se frigohet për syve të njerëzve sa njëri ka komplekse të tilla Që nuk është i pajtimit më uzimin Allahut Nuk është i pajtimit me libri në Allahut Subhanahu wa ta'ala Sa njëri Ma djesa hoxha Ma djesa firsi I janë zjatë syte veta Në zbukurimit e kësajdu një aje Të cilët Nga i cili zbukurim Allah ka ndalu Muhammedin s.a.s. La të muddën ajnejke ila ma më të ta'na bihim Mos i zjatë syte tua Ntimirat çëna u dha mio besimtarve. Allahu xhëllahu te lut Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, zahidi më të madh. Njeriu që nuk lakmoj ndonjë asesi sallallahu alejhi ve sellem. Njeri cili kur sahabët e kishen ka gur për me e shahfit barkin e vet, i kishte dy. Ali isat sallam, Allahu xhëllahu te lut, mos i zgjat situate tua, ntimirat çë u dha, zahra e jetës së botës, në lulishtat dhe zbukurimet që stolin që ata e kanë për për këtë botë. Nuk është harame me shikua? A është haram me shikue një vetur të bukur Së është haram, se ka bojë allahu a haram ata Allahu subhanahu a ta'ala kur folë për shumësejnë në Kur'an Edhe kur në ka të regune me Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem për shumësejnë dhe Nuk është ndalë e vetëm në ata se kjo është haram edhe halal Tamam, së edhe të haram dhijen, por ka së edhe qenë shumë halal Por nuk janë gjithë e jote Andaj, luftën që dhëtë me bona, apo mësime që dhëtë me m prej librave që i lezina, pre që që dit dit kërkum, si lexena, prej urzimit që Allahu na ka dhënë. Të ditë ditë të suple kërkojmë në vazhdimsi, apo 17 herë pas namazit na në lutj namazit i themi Allahu Xhela e hëdina ssi rratin e drejtë. Atë urzimi kanë nevojë për urzim tjetër. Edhe një urzim tjetër është që neve ta xhena veten se për çka jemi. Neve të pratshmi me çat që Allahu na ka dhënë neve, fillimisht ne ka bëra prej momentit Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem. Me çim prej jemaatit të Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem Me ndihmu këtë fejtë Allahu subhanahu wa ta'ala Njëni me të hola, njëni me fjalë, njëni me të rimri Tjetëri me të rupin e vetë Tjetëri me pasru gjamiën Edhe me sende edhe shumë atë vogla Kjo ka qenë ajo që qe ka qenë organizimi në kone pe Amerit sër Allahu a.s. Në ndaj sër Allahu a.s. në pat ka të regu se zimu bo njëri maj pasrë Më allahi, njëri ju mashtrojot në këtë kohë të materializmit Në kohën e botimi të letrave Me në gjyra në kohën e votimit të letrave me ngjyra na s'mos ka mbetë, më parë të thoshem nuk ka mbetë ndonjë vlerë e kundërt për ata që është ari dhe argjenti, por njerëzit shikojnë vetëm se letra me votue. Nuk ka mbet pasuria e besimtarëve vetëm në letra. Po besimtarët duhet të u pasurojnë. Besimtarët duhet të punojnë. Ëvërtetës, duhet me von sa ta ka. E duhet me ndihmë ku të fa. Të Allahu xhelalu, po po flas për probleme që nai kemi. Nëse miçi ne vao se ve kur në shofim andat këshia. Kur bina dhe fjetë, kemi problemet shumë të në gjumë. Nuk nëse gjumë i neve. A është problem kjo, se këshia ka i së parat i kemi të. Kimit. A është problem kjo, të gjitha këto probleme ju vinë njerëzve për ata se nuk dinë me marrë shembul. Nuk dinë me marrë shembul. Këndaj, jemi të obligumë si gjemat, si musliman, si njerë që një dojnë auzimin, si njerë që i prezentojnë andersë. Çka zgjith mëshira e Allahut mbi neve tash, në këtë moment mendo namandryshi pak. Warda bima qasam Allahu lak, të kon ajna nase, bashnjë me pa sa dashë të kënaqësh maç Allahut ta kanë dhatë ju. Wallahi Allahu na kanë dhatë shumë neve. Wallahi Allahu na kanë dhatë shumë neve. Shumë sendra ka dhon. Por varet si ti tua i shoj ato senda apo nuk i shoj. Kjo është mëse le tjetër, kjo është problem tjetër. Por varet ku shitet ona janë ndalën koncentrua dhe shëjtani i malkon dhe nga ka dhen një lupt të madhe dhe ishojnë letë më atësendit që dëshiran në ajnë neve me i pa në da e dhe zërduhet me ndëgju me laqët Allahum subhana u talën nga ka gërihu në zemrat tona me laqët e dhe la shëjtan kura harojmë Allahun prezenton shëjtani kura kujtojmë Allahun ik shëjtani, zvëglojt shëjtani dhe nuk ka për e fjalëve ti duhet me qenë ma prezent me laqët e Allahut me uzimi në Allahu Subhanahu Wa Ta'ala dhe me nëjmarë sytë neve me shikullu në advend që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala paska bër njëme pasurin e vërtet Andaj e shofim se Ebu Bakar Asfidik radhi Allahu Anablazër dyher paska dalë për pasurin i zvet pa i boni dam kjo a i boni dam kjo nga se aj radhi Allahu and o ardha nuk i ka pasurin nuk i ka pasurin e veta të shë e pasurin për të cilin ka punuë Andaj paska mundësi Njëri me qenë biznismen shumë i madhë edhe me qenë njërë një kërësisht edhe zahid i madhë. Imam Ahmedin, rrëhimëllë Allah, i kanë pëytë, i kanë falo imam, a qaë mundësi njëri me qenë zahid, edhe i qaë njëmi dinarë, njëmi dinarë, bojnë 4 kg e 250 g. ari. A qaë mundësi me qënë zahid njëri, a qëndë po qa mundësi, nëse nuk e qaë, Do një janë zemër, a dinari në zemër, për e ka në gjep E bubekre e ka pasë gjep E ka pasë ndorë E ka dhonë E tjertë prej musliman në mëmra, pa, kështu janë kanë Pra ndaj dhe këto njerëzë janë njerëzën më të taso Ska lidhja, a e ka pasurin 0 A ka numër të madhë të pasuris Temën që e zhodha Nuk ka të bëjë shumë e pasurin Po ka të bëjë dhe probleme të më të qikëna Në shumë i që në rastëve ne, neve n Nuk e i knasë me gjendën sociali Nuk e i knasë me shpientane Apo hoqin, nuk është i knasë me Me emri në vetë Apo nuk është i knasë me davetin e vetë Edhe kështu më raf Nuk është i knasë njëri Njëri du të më knasë Dhe du të me ditë së nime në vetë Se qka du të me realizun këtë botë Ajetë qka du të me realizunan këtë botë Prej uzimit Elhamdullat që Allah në ka uzuë është Si zbatojna senet Si ku q Për shembull, a thuat pse duhet më bota vetë një oj? Çet kat numër të madha. Ana ka obligo Allahu subhanahu wa taala për numër. Ska obligo Allahu jo la për numër. Allahu subhanahu wa taala ka dhërgur këtë dhalt. Si trashërim darti pe Amerit sallallahu alaihi wa sallam, që mua ngrit njerëzve argumentin. Mua ngrit argumente njerëzve. Nis kop, duhet me pas një thirrë, e cili thirr. Apo në Tetov, apo në Komanova, apo në Ballkan, apo në Arabi, etj. kështu me radhë në përmetropora dhe qytete dhe katune dhe të të pas njeri i cili srat. me këta usos me këta usos, elhamdulillah nëse hodja e ka së një një nëmërt dboje, kjo më dhunë për jasëve që thapem a meri së Allah që njënë më uknar që njënë i me qatë që Allah e ka cëhtuaj edhe kjo tash jashta misionit emrin e ka të misionit të hodjës për tash e ka një profesion tjetër më Kësh duke ushtime aktorët, kishtinet me këngëtarët, kishtinet me, me njerëzit e tjerë mo. Te ka një problem tjetër mo tash. Nëse nuk është i pajtuar me holla që i kanë xë. Atë do të, të më bënin mërdë nje profesion tjetër. Nëse shikon teatrin që kam rrit shumë më shumë. Atë do të, të më ndruj profesionin e vet. Te fillon me maj Dibostana e Trebostana e kështu me radhë, as asgjë pri, përsëri në ndonjë anë nuk nuk më, më realizuar. Dhe kështu është e njëjta edhe me domacina të ndryshëm. Kështu është e njëjta me familje art të ndryshëm është e njëta me njerëzi që udhhecin familje. Kur dëshiron njeriu me shpërndahe, edhe nuk din më gjith rrugën e vërtetë jetës. Prandaj ky hadith, ne këoporosi, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qad bojë më sesin e prenëve. Në disa raste, shohim se ndonjëri prej nëve, ndonjëri prej nëve, fillon me, me, me u marr në një gjë, sheshi nuk i shkon tetës së nis. E tetës së nis. E tetës së nis. Ka ndonjë më kop dikush përdor ovës. Ona tetër. Ora ti taro vleraz. Kemi edhe vleraz muslimanë të cilët nuk ndejojnë. Keçës. Mos me pas kish këshillues. Po edhe më keçës mos me pranu këshillën. Edhe më keçës. Nga sa njerëzit tjetër na shohin neve, na nuk e shohin na veten. Na nuk e shohin veten. Andesallahu alaihi wasallam e ka bë lutin te Allahu subhanahu wa taala, o Zot, rrujum nga ngadhnimi i borxhit poshtë. Një ndo probleme të marr të votë njerëzit i kanë. Asht, kura ta nuk janë të knarqët, me jetër në vetë, vetëm se hinë borqë Me meçantina se gjë njëri në ndoj një, një viktim Aje, vetëm se hinë borqë të aje Edhe aji borqë, shkabën, me njëri Nuk mbejt ftyrë të njëri, mu Së poflasim tash aje ka akidën të manke Së poflasim tash asht ilzum. i ullzum, edhe i ullzum Sër Allahu ari, vësalleme, kalut Allahu në gjellara O Zot, o Zot, rrujmë nga, nga dhënjimi i borqët Mastu mu i borqët Kjo jetë që na jeton vëllezër. Është shumë e shkurtër, por edhe e gjatë është. Është e shkurtër, por më bën vepra të mëdoja shumë. Kalon shpejt, por është e gjatë. Dhe ndonjëherë, nuk e dujë kur njeriu nuk pajtohet me atë që Allahu e ja ka ndarë prej kismetit, kur njeriu nuk është i pajtimit me atë që Allahu e ka ndarë prej kismetit, është shumë e gjatë me të marrë Allahu ftyrën. Allahu na rujt. Na marrë ftyrën. Është shumë e gjatë. Me të marrë Allahu xhela ala ftyrën. A daj Për vendum disa prej shembujve ku njerëzit nuk janë pajtuar. Nuk janë pajtuar me saktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë pajtuar me ndarjen Allahu xhella wa ala, der bashëtan Allahu Zot. Wallahi njeriu meu është shejtan. Nuk do të them se të shkruan ballë që e bëj shejtan. Wallahi njeriu im bot, premim nderit shejtan. Ne ka poç bashëtan, me mjekër bashëtan. Mos flasim më për rrugë nga se të nasë të njëjë, ajo mënyra ja, klasike vetëm ato që janë në për diskoteka ajo ja, shejtona. Jo ja, vëllazë. Wallahi ribat shejtan nat moment kur nuk është i pajtuar me gjë gjatë se Allahu xhallahu ka caktuar. Vazh teti Sufi sallallahu alaihi wasallam nuk u pajtun me Isufin alayhi wasallam, sepse baba vete don. Çka bën? Vij të shkon. And then funta suras Allahu xhallahu wa fa'u ka kulli zii 'ilmin 'alim. E dijeni se mbi çdo diçem ka diçëm. Do thot Allahu subhanahu wa taala çdo profesioni, çdo misioni, çdo njeri në dunjë Ja ka bërë bon edhe eshin e vetë, të nxajshmi në vetë, që Allahu subhanahu wa ta'ala, të shatë person, kë person, a e ka për Allah, a e ka për muë, dhe a është pa i, i pajtimit me caktimin të tëmë, a e ka që të ngardinë feja islame, apo a e ka që të thratë të vetja, si e ka të ndame? Në Allah, nëse e ka njetin, njeri unë, 99% për Allah, 1%, dikon atje për atë unin e vetë, për atë ego në vetë, problem është, ترقطه هو شركه الله اكبر يا برسر اون لا ده شركون جكا اون لا اتا اذا ارتخلقون شي مقابو موه تلاو والله نسنا ننا الله جل وعلا نيوه صفوتي هي كمان انا كنت بسمتاري لا حول ولا قوه الا بالله سكهيله اصفوتي مثل صح فما صار الله وث مثل الله جل وعلا نس الله ونعله po gjithë kish marr neve përpara në në merr neve billah el garur aiçi mashtron njerëzit aiçi mashtron njerëzit për allahun subhanahu teala devion allah jualla andrave laj koha e allah subhanahu teala apo libri allah subhanahu teala nuk është libër i kimisë as i fizikës as i sociologjisë konta për informata vetë shumëta po pa po shlibr jetës jam tu fort për jetën edhe hadithi na flet ne për këtë jetë, për këtë jetë nuk na flet për ahiret për në këtë dunjë ne vjen ahiret wallahi idrisa jemi në këtë botë në këtë dunjë nëse nuk shkojna me ata se edhe çe allah nuk ka fal kështu ala ka vet në wallahi ku nuk ka xhir andaj pyetoj me fizën ambientale bukurientale çike odia lirih pyetoju pa me pasurinë dhaç që të ka dhon pyetohu me zocsiçë allah ti ka dhon Dhe pyetova ata se kolegu jot është më i mirë se ti në punë. Pyetova ata, elhamdulillah. Ne vësanti ne sa aj ndihmon fenë Allahut, elhamdulillah. Ne vësanti ne sa aj më i gjumë se ti, elhamdulillah. Banu kryati, ndihmoi atij. Mos ka bome refuzue, mos ka bome shati ata, mos ka bome sulmua. Wallahi se në kat rast i e bë shajtan. Vetëm zebrinat të më ngojin. Në kat rast i e bë shajtan, me gjuhë shajtanit, me sy shajtanit i e bë. Prandaj duhet të pas kujdes. Në kat botë Se Allahu do të nas provon neve. Do të nas provon duke na sjell çifta të ngjashme, njerëzi të ngjashëm me ingerencë të ngjashme. Sikur na në jetë, në profesionin që kje, në zgjedhjen që kje, në jetën që kje, ekso më radh, hi kujdes se hasedi, zilia është një flok e keqë e cila e hadh njerin vetë. Ziliçari e han vetën, kujt do më shumë. Prandaj, duhet mu pajtu me që të mos pajtohemi çka të sendet që Allahu subhanahu wa taala nuk ka caktuar në këtë botë. اسكما ميروف نظر سد سكتيمي اي الله سبحانه وتعالى انسم الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى ما ما باس ون نزمر الروح في كل كار كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم س باسورياه ورتاش غينن نفس باسورياه الروح هل ترى كيف لبسنا في ترايم اللبوسه فبتسمنا للبراءه واختلينا في عبوس